Rugăciunea 21. Pentru dobândirea darului iubirii. Aleluia, Tată, cerem să te iubim, te slăvim și te rugăm. dăruiește ne darul iubirii care face bine plăcute nevoințele, postul, rugăciunile, jertfele, prin liturghiile și faptele noastre în fața ta, ca să nu-ți întorci fața ta de la noi, ci cu duioșie să ne primești, ca pe Fiul cel pierdut care în labirintul păcatelor lumii arătăcit. De aceea inelul iertării prin taina spovedaniei ne-dăruit și prin taina euharistiei cu veșmântul de nunt al harului Duhului Sfânt sufletele noastre le-a împodobit. Aleluia Tată ceresc, te iubim, te slăvim și te rugăm. Daruiește-ne darul iubirii, ca un rugăprins aprins care arde ca niște vreascuri toate neputințele, păcatele, pățerniciile care pune lumina adevărului tău în ochii minții, cugetului și conștiinței, pentru ca smeritele noastre inimi să te poată primi, ca Avram să te poată osvăta. Iar tu cu slujba ta, în împărăția ta, ne vei binecuvânta, și cu cetele îngerilor tăi, Slava ta, o vom cânta. Aleluia, Tată, ceresc, te iubim, te săvim și te rugăm, dăruiești-ne darul iubirii ca să înviem din mormintele trupurilor noastre, din adâncul pastimilor noastre și să facem din ele scară la cer, prin urcarea treptelor blândeței, milei, nepătimirii, pocăinței, smerenii, credinței, curăției, lepădării de sine ale crucii rugăciunii, râvnei, tăcerii, binecuvântării, sfințirii, desăvârșirii, ca semn că între în învieri, luminii și împărății neașezate.